عثمان رضی اللہ عنہ واقعہ در حدیث کی راشی ث خلق ولرال ان کو خلق جلاغه محاصره کرے وا وی دا سا محاصره کې د خلق مون ته مخې منزونه کوي نو مون ور پسې موسکو کنه کوي نا غور ته دا یو خکار کار دی ښه کار کې ور سره ولې دا هغه وخت دی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فتوا چې کلا هغه په کور کې بالکل محاصره شراو رواه البخاری وعنه دا حضرت ابو هريره رضی اللہ عنہ ویک خَيْرَ أُمَّتٍ عمت ی تاسو غهمترجت ل الناس د خلکو د فې دپاره الله سرګن کيئ قاله خیرون الناس ل الناس و غه د خلکو نه د خلکو دپاره یا دوونه بهم فيصللا سلی چې راتلل کیغی په دوی سره په زننجیرو ک فییا دیی لکه صحابه جہاد کو ستافير به فقيد کرا واستل نبي عليه السلام نا متاثر شول الله عليه السلام او د مسلمانانو او د جنت ددنه کیدو سبب ډور شو لکه بعد روايات کې براشي دغه حدیث کې وایي ابو هريره رضی الله عنه چې نبي عليه السلام فرمایلی دي اج عجی اجب الله عز وجل من قوم مشعلي جو تعجب کوي الله کما یې خو بشاني هي عز شدي دیزت وجل الشان هاوند من قوم دغه قوم دوجنه يدخلون الجنه في السلاسل پا کی جنت تورغنشی پسندیرونو کی تړي خلک راکاږي رواح البخاری دینہ مراد سوفنی دی. معنا یو سرون پکېت کرا واستے ويقیدونا اودای پات کړو کی تړي لشی سم ما یسلیمونا بیا دا د اسلام راڼی فیض خلول الجنه د جنت تورغنشی جنت تورغنشی وان هو دغه ابو هريره رضی الله عنه روایت چي نبي صلی الله علیه وسلم قال فرمایلی احبل بلاد الله مساجدها دیر محبوب پدې خارون او زاینو کې الله ته چې ماطره لري بهتر نه بهتر داسې نه دی؟ چې جماعت کې ناستا پدې کې ذکر عبادت سور له قیمه لري وابغز البلاد ایذ الله اسوا کو ها او ډیر مبغوز پدې زاینو کې الله ته په ځایونه لري دغه تر کوی خلک او قسم کیسمه ګناہوں او زیل رواه مسلمانان مسلمان وان سلمان الفارسی رضی الله عنه دناسون 51 نمبر حدیث نہ درسته د سلمان الفارسي رضی الله عنه روایت من ہی ده من قوله دغه خلک له قالو اذا الله حدیث فرمایلی لا تکونن نہ ویهامہ مہمتی گتو ان استثوات کچری وسو تا کدی او والا مے یتلو سوقا اول دغه چانه چغه بازار کور دن کیږي wala akhir amanau maki da akhir da gashana yakhruj minha che da bazar rozi yani koshish maka waje tolo na makhil arshe aw da se maka waje da tolo na pak ki akhir ki rash fa inna ma'rakatu shaitan zikada bazar che re nu fa inna ma'rakatu و دې هاو په دې بازار کې یان څه ګرایت هو دې خپل جنډه ودराई هي وی بازار ته دې سړې بنا بر ضرورت دې اود ضرورت نه بغیر دې دې د تلو کوشش نه ځکه پرې کې بازار کې خلک قسمونه خريدوکي کې نظر غلط استعمالي نور قسمه قسم دوکي پدې کې کې چاګې ایمان ته نقصان رسېږي رواه مسلمن د دې حديث روایت کړې امام مسلم رحمه الله حافظه دارنده ورواه البرقانی او د روایت کړې امام برقانی فی صحیح خپل صحیح کې د سلمان رضی الله عنه قال د فرمای رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی لا تكن مکیگا اول من اول من اول لا جانا یتلو السوق چې هغه بازار ته ورنن کیږي ولا اخر من او نا اخر دا غچاله یخرج منها چې هغه د بازار نروزي فی هاوی په دې بازار کې باز وش شیطان او غی اچ شیطان وفرحا لا غین بچرو باسی یعنی دا د شیطان د بچو او داغو اچولو زهره او د دې څخه کتنی په او جمع دا د خیر ذریعہ دا نو وی چې پټمامو زینو کې بهتري نه او جمع ته او پټمامو یعنی مغظو ذاینو کہ اقبا سا دے وانا سے مل احوال مولانا روایت ہے عبد الله ابن سرجس بن اداب اللہ ابن سرجس رضی اللہ عنہ روایت نقل کی قال صحابی فرمائے تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا یا رسول اللہ یا اللہ رسول غفر الله لک بہانہ دیو کہ اللہ تعالی قال اللہ پیغمبر بھی ولک تعالی بھی کہا عاصم عاصم رحم الله وای فقلت له ما ذی صحابی توئے کی استغفر لك رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اے ته دمر الشان والا تړې چې تاسو د الله پیغمبر بخنه وختې نو قال نعم دی صحابی او وی ولا تا خفقې د متالم بخنه وختې نو ویژه حیران غوږې شم چې څه خلا پیدا نندای زمانه کې مال څنګه وختې وسمتلا هذه الايه ودایات والاستغفر هر شوک چنين مسلمان مومن دي د دې ټول له الله حبيب بخنه وتي الله وي واستغفر لذنبه بخنه واه حبيب د خپل ګناه د پاره وللمومنين والمومنات او د ټول مومنان او او د زنان او د پاره تر قیامت پورې سمره مومنان سړي او زنان راضي دي ټول له چا بخنه وږي جناب نبي كريم صلى الله عليه وسلم رواه مسلمنده یو مثال وا چې دا څو کوي لشي چې اے دا اللہ پیغمبر اللہ دیتا اللہ بخنو کی ریخ مخینی اور رستنی ہر سا اللہ معاف کری ندی حدیث در دا تداو دا فیل چیاؤ دا شان دعا پا حق دا پیغمبر کې درست تداو او تو مخفرت دا پارا چال د بخنی قختو د پارا گناہ ضروری ندا تا انبیاء علیہ السلام پا مخفرت مانے دا دی درجات بلندی گی رواہ مسلم دا ابی مسود الانساری رضی اللہ عنہو لے روایت میں قال دے فرمائی قال النبی صلی اللہ عل وہی فرمایلی دی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان مما ادرک الناس وہی بیشک دا اغه چي موندي لي خلکو من کلام النبوہ دا خبرو دا نبوتنا الاولا دړو بنون دا انبیاء علیہ السلام دا خبرو نه خبر چ خلق مونتي غسلا دته ټول پیغمبرانو اتفاقی خبره دارا وہی اذا لم تستحی اذا لم تستحی کله چه حیانکه نوفسنا معاشه تбяخک وجه سدی خوښی وچکه له حیا ری پرې فکر کړم نو بیا هو بشه سکه ا کوا کوسم خلا کوی وای په مسلمان کې خو حیا دا او زنانه کې خو حیا چې حیا له غرزول نو بیا خو چې سکه ا غا کوا نو داد په خوانو پیغمبرانو خبروا او زموږ د حبیب خبرم دا چې کله دی حیا او نو بیا خو چې دې صف خو حیا کوا رواه البخاری رضی الله عنه نو روایت ده خالده فرمائی قانا النبی صلی اللہ علیہ وسلم وی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لدی اول ما یقضع اول آغا چیخی کی دیشی بین الناس پا مند کی یوم القیامت پر قیامت فد ما نو داب جدیوینو تویولو بارکی کی تانا حقیونی چی تو یای نو ددیخی صلی اللہ و ٹولو کلنبے کی, کی ای پا عباداتو کلنبے تا پوس با کی گی اَپ حقوق العباد کله متقوس بکیږي د ناحق وینې کولو چا چې ناحق وینې تېکړي تر دې ګور بازه اوقات کې د شریعت مسله را ده یو کافر وینې توي ولم نا حق الیک هغه ذممی ده د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ مسلک دا چې یو ذمی کافر ده مداغ وینې توي حرام دي او حدیث کې راغلی من قتل معاهد لم يرح چا چې یو د کافر قتل کوچې غثره د مسلمانانو واحد له دا مسلمان به جنت وینې مخسوس شي نو کالا غره د کافر وینه تو یولم نا حق دا غید تو یول خپل سورتون نه او د مومن مسلمان وینه خو به حال لا غید تو یول ناروانی روم به فیصله به فرض د قیامت دا وی مبارک کیږي چې چاره مسلمان لا حق وینې دی کړي متفق علیه د ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله قالت بی بی فرمائی چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی دی خلقت الملائکت من نوری پیدا کری شوی دی ملائک د نورنا و خلق الجان من نو ممار من ناری او پیدا کری شوی دی اغنی کر پیریانو ممار جم من نار د خالی سے لمبی د اورنا آدم و خلق آدمو پیدا کری شو آدم علیہ السلام ممار داغتن عصف لکو چی داغی بیان تاسو لشوی انہی اللہ دخارو نا پیدا کری ہو رواہ وان حاضر المؤمنین عائشه صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت ہے قالتا فرمائی کانہ خلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم القران و اذا اللہ د حبیب خوئ اگر قران شریف ہو اے چا ته تفسکرہ شد اللہ د حبیب اخلاق څنګه وی بس قران لګورا داکم کې چې الله اوصاف ذکر کړي دا ټول خصيصتون د نبی رحمه السلام او داکم خبرونه چې منا کړي د دین د الله حبیب دے انړه مدد الله ذبین چون د دې حدیث روایت امام مسلم رحم الله کړه تی جمله حدیث وین طویله فزمن دی یوګه حدیث کې وان هاذم المؤمنین عائشی صدیقې رضی الله عنها روایت ده دا فرمائی چه رسول الله صلی الله علیہ وسلم فرمائینی من احب لقاء اللہ ہے اراغ سوک چه خوخوی ملاقات دا اللہ احب الله لقاءه نو اللام خوخید دیسری ملاقات ومن کرح لقاء الله ہے او سوک چه اللہ ملاقات بدگڑی نو کرح اللہ لقاءه اللام دا ملاقات خوخینا فقل تو بی بی فرمائی ماوی یاد اللہ رسولا اکراہیت الموتی آیا بد غنن د مر فکلنا نکره الموت نو مو قوتول مر بد غنو اې د الله په لقات فمرغ نفس او طبعا مرغ ارشوک بد غنی مسلمانین بد غنی او کافرین بد غنی قال الله پیغمبرو لیس کذالیک دارنگ نی وی ولکن المؤمن لیکن مؤمن چره چې کله زنز کدن شروع شي ذا بشر کله چې دل زيره ور شي برحمت الله پر رحمت الله ریانی هی او پرزاونګئی د الله و جنتتی ی او په جنت د الله نو دغو کې ممن ته د مغ نهېوا بل خوکشینی نو احب لخوا الله د د الله ملاقات خوګی په حب الله لقاو الله د د ملاقات خوښي و ن کااف او کافر ا دا بشره به عذااب الله چې کله ورته زییرې ورکې شي پهذاب ډ الله وسه خفی او په غص د الله نوکرريحلخوا الله دی بدغنی ملاقات د الله وکره الله لقاهو اللهم دد ملاقات بیا بدغنی رواه مسلمه ام المومنین صفيه بنت حيي ان رضي الله عنها روایت کې جناب امهات المومنین کده دا, دا فرمای ک ان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا واذا الله حبيبه تكف تناستو فجومات کې مسجد النبي فاته تنزور تر او د الله د دا حبيب ملاقات میں کولو ليلن شپي هي خپل بيبي د دوار او جهال د سردار ملاقات تراله جمعات تا فحدثته مال الله د حبيب سره خبرو کې غره متقيد خبره کولیش بعضي نارينه زنان نه پوښتې پېتکاب کې کيري دوی نه د ضرورت خبره کوي د بي ضرورته کوي بي ضرورته باندې کوي ضرورت خبره وکاي خبره یې ور سره کوله ثم قمت بي ازرا پاسه زم بيبي فرمای ل ان چ واپس کور تلાડشم فقام مع يد دوار الجهانو سردار زم سر ما سره واپس دو ليقلي بني چما کور تورس اي ولله حبيب د اتکا د واپس دو خل بي بي کورته رسول الله او ضرورت فمر رجلان من الانصار لتهريدل يو دو سړي د اغشوارو نا رب يالله انهما الله د دوارونه نازشي فلما رايا النبي صلى الله عليه وسلم د دوار وسهارو چې کله نبی رحم الله علیه وسلم وکړو ورسره نو لکتی شو فقال النبي الله عليه وسلم نبی رحم الله علیه وسلم ورته ویلارس له کوما وثار شي پکلار کلار زئی ان ها وی بشک د اما سره چې کوم زنان دا د شپې روانه دا سوفیه بنت حویین دا زما بيبي دا سوفیه ننده او د هویا ایلوده اے علماء لیکر د الله د حبیب سور حکمت وی وای د چاپ زړه کی چې د پیغمبر بارہ کې لک بد خیال راغ نو کافر کی ویږي خبروال او تباکیږي نو د الله حبیب د شیطان دروازه دې دروازه پر بند کړه چې دوی چې لا تور شپانو رسو د الله د حبیب سره زنامه روانه ده د الله حبیب ورته زور وې د شیطان دروازه بند کړي د فلا نهي زما بی بی دا مال ملاقات لراغلی وزیکورت رسول فقالا دی دواروی سبحان اللہ پاکی دا اللہ لر یاد اللہ رسول لاتا سوسوی دا سی سو سو فقالت اللہ پی غنبر ورتوی ان الشیطان بیشک شیطان یجری دی یجری روانی گی من ابن آدم په آدم کی مجرد دم فاغزی دا روانی دو دمینی کی لکوی نسنگ پرگلو کی چلی گی شیطانم داسې په تبديل کې ګرځي و اني خشيت و او زو يردم اي يقذف في قلوبكم شرا چې وان چې وستا سر دواړو په څو کې سره شر او خيرت به په تباغ برباد شي او قال يا الله پیغمبر شي ان يو شي متفقون عليه دی حدیث په تشریک محدثین لکړي ويلو یو خلق سره د دین د تهمت د زاینو نمازان بچ ساتي اے مومن مسلمان بده تو مت ذین ازان بچا کی کم زکی چې پدوانه تو مت لګي دو خطرای وګوره خپل عزت برقرار ساتل دا فرض دی خپل عزت برقرار ساتل دا, دا فرض دی وژنه دا باز کارون نه دسی وی چې حکومت یو قانون جوړ او اواغه کله خطر نه چې کتونی وي شنو عزتي بد نو علماء لیکي وي دا ستکار به او سره نه کوي چې د نفس لپی بیزتی عزت می راوي او سبب پاک کړو کې او پځیل کړي ځکه د خپل نفس عزت برقراره ساتل فقره فرض او لازم واجب دي وعن ابي الفضل داب الفضل عباس ابن عبد المطلب رضی الله عنه روایت ته قال فرمایي شهدت ایي زهه ظیر شویم درسول الله ص الله عليه واللیږ وسلم مخره یو مخونینین فوررض د غزای خون د مکې و کرنې سرهخوا کې خونین زیره او چې کله پدم کالبانې مک و کره مخه شوه نو داګیر او دی په مکې د حملې اراته در علாஹی د رسول زر و صحابه کرام سره د دې مقابله ته لاړو نو فرمای اباص رضی الله عنه فلزمت انا لازم نیوله ما ابو سفیان بن الحارث بن عبدالمطلب ابو سفیان بن الحارث بن المطلب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دې منور سر میدان کې خپل کو فلم نفارق نموند الله د حبيب نو وي جدا شوینو ورسول الله صلی الله علیه و سلم او پدې غزا کې نبی رحم السلام سورو علی بغلته پيو خچرا باندې لهو چې الله د حبيب و به دعا او سپین رنگو سپین رنگي خچرا باندې پدې جهات کې الله حبيب سور لیکولا فلما التقى ارکلشی مسلمانان ملاوشول والمشركون او مشرکان او جنگ شروع وشو نو په دې جنگ کې مسلمانانو تعداد ډيره نو د باز خلکو خیال کې راغلو چې مونږه کله لګونو شکښ مونږه خړله ولहाउस پډېر یو د خبر الله تبارک و تحش وینوا نو دغه حوازن دې په مشرکو کې ناس او ډېر تیر انداز کوبو وې د دې غشه بارو خطا ورزیدل نه نو, يقدم دا دا نو دا غشو باران کو چیګه دم د صاحب وکرام د میدان ته لاړل نو دای په دغه شواران شروعو والل المسلمون مدبرین نشاو غرزو للمسلمانانو شاکون کیږي فاتفق رسول الله صلی الله علیه وسلم یرقض او شورو ش شو د الله رسول صلی الله علیه وسلم یرقض بغلته جوارته ذول اخبل حجر قبل القفار بكافر طرف تھا ای دا, دا مکم و کرمان نوی فتح شوه نو دا نوی نوی مسلمانان و باز خلق الاسلام روڑی منو وی دای پا دی غرون و ناسو دا دا حبیب شجاعته کتو وی طول دنیا پا دی جنگ دا مشاہدهو کا چه پا مختز مکد د القائنات غنت بہادر نوی تیر شوه دا طول زرگون و لختر و مخل عواز ورکنو وانا عباد رضی اللہ نوی نو وانا آخذن مارانی ویلو بنو جام بغلت رسول الله صلی الله علیه وسلم اغواگی د خچری د رسول الله صلی الله علیه وسلم ا کفوا د مرابندولا اراده تعالی تسریعا د دې عادې د وجنه چې دا خچره تلوارونو کېود الله حبیب یوازې په دشمن ور نشي وافو سفیان او ابو سفیان ابن الحارث رضی الله عنه اخذون د ریکاب رسول الله صلی الله علیه وسلم اخذ الله د حبیب ریکاب نیوله او د الله پیغمبر نه فره او نبی رح سلام په دغه موخه کې ویلي او انا نبیو لا کذب انا ابن عبدالمطلب ز پیغمبري متروځ نیم چې ميدان بفرزا ما ما په جنینا د الله د دا حبيب دي کوم مشهور نیکی مشهور سره ز د عبدالمطلب نوسب لوی خاندان د الله د دا حبيب صلی الله علیه وسلم فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اے عباس اے عباس نادې आवाज ورکا صحابه کرامو ته نادې اصحاب السمرہ بیاګه کی کردونه د لاندې د خديبي په میدان کې جما سره بیات کړی وایي دا आवाज ورکا وایي د عباس رضی اللہ عنہ ضرورت یې ثواب یې چې په میلونو کې باور راځي دیشو هغه را دان درته وینه کوز د لتیر شول و اذا आवाज بدل الله حبيب بخوا کے نہ پور سکے دینबाजी صورتوں مستثنا دی لگا حدیث اندر لے دلیل دل تو جہاد اللہ حبیب موجود دے اور لے خفتے ز आवाजو نہ دت مستثنا شو نہ عباس رضی اللہ عنہ وكان دا یو سڑے او چڈیر کی ز आवाजو فقلت وای ما وبی اعلا سودی فقورتا واسرا اے نا غمزه کی دی اغه صحابه کرام چاغه د هودی وی په میدان کې د ټیکر دونه د لاندې د دوار جهان د سردار سره بیات کړو چلاو الکد رضی الله عن المومنین ایجوبایعونک تحت الشجره وی فواللہ جما لري الله په ذاته علیا قسم وی لک ان عطفتهم وی تابو وچ واپس کېدل د دوی خین سمعو چې کلی واورې د سوت یواز دما عطفت البقر تابوی چې دا واپس کې دل د غوادی علا اولادها بخبول اولاد مانے ایلکا لنگا غوای و بچے ور تاوازو کنا ور تر امن دیوائی نو صحابه اکرام و میدان تدا سر امن دیو فقالو دی صحابوی یا لبیک یا لبیک دا دیمونگا تابدارو او حاضر او بیا فقتلوهم تا اللہ حبیب ورطوی یعنی قتل کئی بھی یا لبیک یا لبیک فقتلوهم والکفار اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ورطوئی چې فقتلوهم والکفار وی قتل قیدوی ین کفار لرا ودعوة فی الانسوار او اغاب لن پانسوار وکدا سی ویقولون یا ماشر الانسوار یا ماشر الانسوار وی ایدانسوارو ڈلی تاس خود الله دا حبیب سر بیعت کرے ثم قصورۃ الدعوت ولا بن الحارث ابن الخزرج او بیا یعنی اقتصار راغلیو د دی دعوت په بن الحارث ابن الخزرج باندې لذا طور صحابه کرام سشل شول را واپس ور فنظر رسول الله صلی الله علیه وسلم ده الله حبیبکۃ وهو علی بغلتہ او الله حبیب بخله خسر رسول کلم متثاول علیها کلم متثاول الى قتالهم پشان متطاول دیتا و جدا سدائے دا, دا سټ یوشی تر اوگت کی دا اللہ حبیب دیتا او په پا خچر سورو کلمتطاول علیہا پشان دا غسٹ را اوگدون کی او سورو پا دی خچر الى قتالهم او دا قتال و جہاد تیو قتل فقال الله حبیب و قتل جکل صحابران اللہ جنگرم شو وی ها ذا حینا حمی الودویسو ویداغه وختې جنگ گرم شو تی سه سل کې تلور توعيه يې جنگ گرم شو ثم حضره رسول الله صلى الله عليه وسلم حسيات بياد الله حبيب سيږي او شګرا واغسته پلاس مبارکږي فارما بهن وجوه الكفار نو وروي ويشتل اغمخونو د کافر وتا او د هر کافير سترګو ته د الله پیغمبر معجزه واغښي الله او رسولي ثم قال به ان هزمو شکاسته خوړي یا این حضمو دیدی ورب محمدن وی قسم پرب د عبد محمد صلی اللہ علیہ وسلم فزحبتو نوی زلانم انزرو ما قتل فیدل قتال ولا حیعتی نو جم پخبل شکل و حیعت فی ما عراغ چه ما قتلیو فواللہ وی قسم می دی پا ما هو الا ان رماهم به حسیاتی وي نو اغم اگر دا چل اللہ حبیب پا غیتو اشتر فمااضلته اراحتته همما هم چې معقطتو ا هغه تیزالې د دوی کلاً چې دا یعنی په کمیره روان دی او حتمیدووا امره هم مدبیرن او د دی شتو د معکهتو هغه کار د دوی چې شا کوون کو شکست دی و او چې درنگ تتیریدو نوره دا نه تقریباً او یا کسان قتن ش د هوواونه دیې ډیر سح کرا هم شدان او څومره کې چې ماریکا شي نو د قبرستان دې زهابو قبرونه او او دغه زین حضور پاک عمره مکړه دې ته جعران موي دې توي عمره رسول الله صلی الله علیه وسلم یو د حرم شریف سرا اغمیقات څه شه دي جو عرانا دین د الله حبیب عمره کړه او یو لوی غنیمت د الله حبیب ته حاصل شروه مسلمن الوثيس و اي ا ث نور تنور توي او دغه دې کيتي مراد د جنگ گرمي دي و اي گرم شو جنگ یعنی تنور گرم شو معنا هو اشتدت الحرب یعنی جنگ سخت شو و قوله حده هو اي و هو بن حال محمد apparatus <سؤال> محمد سره تي روالي توي او دې کيتي مراد څه دې عبارتونه جمع دي ده حضرت ابو هريره رضی الله <سؤال> <سؤال> عنه روایت دې فرمایي چه رسول اللہ صلی اللہ علیه وآلہ وسلم فرمائی دی ایوہا الناس وی خلقو ان اللہ طیبن بے شکا اللہ پاک دے و لا یقبلو اللہ طیبن نقبلی مگر پاک شے و ان اللہ و بے شکا اللہ امر المومنین حکم فرمائی لنے مومنانو تا بما پاغسا امر بی ہی المرسلین چراغی حکم فرمائی لنے انبیاء علیہ وسلم فقال تعالى الله فرمایلی چې دلوي شان خاوندې یا ایو هر رسول اے انبیاله المسلم کولو من الطيب خریده پکونه واعملوا صالح عمل کوي نیک وقال تعالى والله فرمایلی چې دلوي شان خاوندې مومنان تا یا ایو الیدین امنو کولو من الطيب ایمان والو خریده پکونه چې حرام نیټګینی دوخانی ما دار سنرزقنا اجکم چې رزق میدرکړي سمزکرر رجول بیالاللہ حبیب دیو سڑی ذکر کردو یوتویلو سفر چا بڑی روگت سفرو کلکتا دا حج سفر اشعصا او دا غصر با ببروی اے مسافر او خاص کر حاجی په بازی مکو کې د سر منگو زولو غلولو لا سمنی اقبارا او طول بدن بید دوڑو نگندوی یا مدو یدهی او لاسونه سنو بی غلولوی الی سمای اسمان تا لاذن به پرتکری دعا بغوانی و بیا رب بیا رب اے زما رب اے زما حرامن او د دې تعام بده حرام نه اي وا مشربو حرامن او د دې سکاک بده حرام نه اي وا غذيه بالحرام او د دې ټول او پرورشه او غذا به حرام سره اي فانا يستجاب لظالک نو داسې سړي دعا به کوم ځای نه قبول شي ارواح مسلمن ده دې حديث روایت کړی دی امام مسلم رحمه الله دا حضرت ابو هريره رضی الله عنه روایت دے دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی મે فرمایي چې رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلي صداث درې قسمه مکسان دي لا یکل لهم الله تدشر و خبر انك الا فرز قیامت ولا يزقيهم نبي پاکي ولا ينظر اليهم نبديل لغوري فنظر در رحمت ولهم عذاب نليم ودير بارب عذاب در نارقي يو پک سوغ دي شيخ زانن بودا دې زناکار دے. و نو ګرا اسباب د بدکاری دې سر موجود نه دي خود دې بدکاری کوي وا ملکن کذاب الباشا دې دروغجن ای یوام خړې ک دروغ و یوم حرام دي خود له خود دې دروغ وسو زور وی چیرې یا پرچا قرض زی ور کوله و نه شي یا بادشاہ خبره پوره کوله نه شنو دروغ نو بادشاہ سره ورسلسل پسلې داته ولې دروغ وای نو د بادشاہ دروغ د نور و خلق د دروغ مقابله کې خطرناک بادشاہ دروغجن دې واعل مستكبرون او بل په لکه فقیر خو تکبر کوي یو مالدار او غتشړې دی او د تکبر اسباب ور سرشته نو کده مالدار چې د تکبر اسباب ور سرشته دی کوي نوم حرام نه وو غریب شرف اسبابون دې تکبر نه شته او بیا تکبر کوي نو دې ته حق کې نورم ګنارا ارواح المسلمون العائل الفقير دا په معنا د الفقير دی دنا او 62 60 نمبر حدیث نه نو درس دی وان هو دغه ابو هريره رضی الله تعالی عنه روایت ده فرمای چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دی سیحانو وجیحانو والفرات والنيل ایدا سلور واړه د دریا بونونو مون دی سهان دریا وجیهان او جهان دریا ب. والفرات دریه فرات والنيل او دریه نیل کلن داتول سلور واړه من انهار الجناد ادي د نهرونو د جنت نا علماء کرامو چې دا حديث په خپل حقیقت باندې ندي سلور سندونو بغغی دی او ډېر يخي دی نو وایي دا اصلي د جنت نه دی دا اصلي څنګه دی د جنت نه دی اواز علماء لیکلي چې کله ها من انهار الجنت مجازا دی لقد جنتو بغغی یخی يخي نو په دنیا کې د دې سندونو بغ پټولو کې خغيري او پټولو کې يخي دی نو په دې اعتبارو ارواح المسلمون وان هو ابو هريره رضي الله عنه انه روایت سے قال نے فرمائے و يخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد راني اولي رسول الله صلى الله عليه وسلم زملاص فقال مرات فرمائے نی خلق الله التربه تا پیدا کرے واللہ خار يوم سبت پرز دافتي چیکر د دا دنیا جوړو لکن نو دافتي پرز خار پیدا ک وخلق فيها الجبال او پیدا کړیو په دې ځمکې غړونه یو مله حد د اتوار وخلق الشجر او پیدا کړیو داونی اونی ګټي او مل د پیر وخلق المكروه او پیدا کړیو رب العالمین دا مکروه او بد شی زونه یو مله سلسا فرز د منگل وخلق النور يوم الاربعاء او پیدا کړیو نور فرز د پیت بد فِيهَا عداپ اوخواړي والله په دزمکه کې زنده سر یو ملخمی پهوررض د جاب و, و خلله آدم او پیدایو آدم ص اللهی وسمه بعد د ل سرې پس د مازیګر نهې یو ملجماتې پررض د جم في آخر ساعتین پهاخیر ووقت کې منن نهارې د وررض في ما العثر یعنی اغ نو پا دا غا وقت کی آدم علیہ السلام دیدہ او و رواہ د دا دی حدیث روایت کڑے دے امام مسلم رحمہ اللہ پورا دا حدیث اگر چی دا مسلم شریف دے خو ابن کتیر اونور محدیسین رو لکلی و دا حدیث سندن غریب دے او دی پا ثبوت کی دا علماء کرامو اقوال شته بگی تا خبر باد بازی حدیث دا مسلم شریف دا سی دی چی علماء کرامو فاغیبان کلام کڑے دے دابی سلیمان خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ روایت تے تاڑیر لوی شانوال صحابی دے دپش پگم کال لہجرت یا باز علماء نور ذکر کری اسلامی روڑے دابی سلیمان خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ روایت تے قال دے فرمائی لَقَدْ اِن قَطْوَعَتْ فِي يَدِ بِي شَكَ مَا زما مِي زَمَا بَلَاسْكِ يَوْمَ مُوتَتَا فاراض د موتا باندې تیساتو اسيا فين نحتري نحتري لاسو کې ماتيشو عالم کې د دپ جرأت کې څه فرق راغلی فما بقي في يدي نو باقینو پاتيشو زم ما پلاست کې الا سوفيحتن يمانيت مگر يوغلغن تتورا چې د يمن جوړوا اے د دې صحابي لمنه جهاد غزو او د سبق سبب دا چې نبی رحم السلام یو قاصد لګل نو هغه پلاړه کې چې شهید کو نداغت انتقام دا غسود په درې زر له هر د الله حبيب لګل او باغیمانه د الله حبيب حضرت زید رضی الله نو امیر کو یکه دې شهید شو نو امیر وم امیر وای جعفر الطیار او کچریغه شهید شو نستاس استاذ امیر وای عبد الله ابن رواحه رضی الله دا درې وړاند امیران یکه باجی غره شهیدان شو رسول الله صلوات الله علیه و سلم په صحابه را جمع شول او خپل مشورې سره خالد بن ولید رضی الله عنه امیر کو او په اسلام کې د علم بنه جامد او ته تعالی ډېر لوي کمال ورکړ وو ددا څوک چې په کما شپما نه دی امیر شو نو حکم یې وکړ چې کمه لاخاره په کوم ځای کې نو هغه ځایونه دې بدل کی یو مرشينه مجاهدين یو ځای لراوه خپل نیبل جنراوه دي ته جنگي حکمت عاملي وي د دشمن جاسوسان چرال نو په هر مرچ کې نیوي کسانو کوي نورست دشمن له خبر ورکوچ مسلمانان څومره او دور ورکوڅي نور مدد امرا غلي بل و یلا ته ورکو د ذهن شکا سډو برداشت کول نو په دې لوم باندې جهاد کې نه ثوره پلاسو کې مات شوی توره پسماطي اخر کې یو یمني توره پلاسو کې باقي پادشوا او پدیړم باندې جنگ کې ورته دلله حبيب ویلو سیف من سيوف الله دا د الله په ثورو کې او دا او دې کفرو په سره است دت دا سیف الله لقب چا ور کړو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د تړو مرجنېلې کړو مر رضی الله نو د جرنېلې نماز کړو ويداوی و جداوا چې د باز خلکو ذهن کې رالن چې دا ټول فتوحات دا د دد وژن کی. د الله عمر رضی الله عنه جرنیلېنا کو او گورنر یې کو خو فت گورنر یې استفا ورکا. او دا د صحابه شان او پټوله دنیا کې داسې مثال شو نشي پیش کوله. چې او جرنیل له جرنیلېنا مات چې او بیا د یوام سپای په شکل کې جنگي. بیا د ټونو مر جهادو نه کړی. او د علما او د صحیح قول مطابق دې بیا په مدینه منوره کې افاشه وې. او ډېر جرنالیسټ کله پخپلی خپلې بسترې وفات کېدو خلکو له راشي زماده بدن وګورې د خون رواړي تر سره پوری بدن داته اندام نو چې پتورو نه زو شوی نو او وی وی چې د بوذ دیلو خلکو سترګې دی یخی نشي چې د دې وجناده کافرو سره جهاد له نه وی چې مونږ بمړ شو وی کاش چنن زما مرد میدان جهاد کې وی او په خپلې بسترې ولما ولي قيل ودا شهادت ورتز کنه ملا هیدو جهانو سردار ویلو چې دال الله په څورو کې چا تور رضا اته نشا شهيد کړه وی ویله ویل الله تورم ماته کا فما بقيه في يدي باقين و فاتشو زمما بلاز الا سوفيحتن يمانيهن مگر يورغنت تور ده يمن رواه البخاري او عن ابن العاص رضي الله عنه دا امر ابن لاس رضی الله عنه روایت ہے انه سمع اش بشک داوری دلی دی در رسول الله صلی الله علیه وسلم نے یقول چه فرمایله اذا حكم الحاكم قل فيصلوکی یو حاکم یو مجتهد فجتهدا او دې کوششو کی ثم اسوا او بیا حق تو رسیدو فله اجران ندن الله تو جبن ورکای یو دا چې دې حق تو رسیدو او بلدا چې دا mehnat ko wa ila hakama wa kala chi fe salau ki wajta hada kho koshishuki fa akhtu ala hata shi falahu ajrun dal bay wa jar milawi eh da goray to fuqaha o mujtahidin o de lulu o lama o barakay way zani masail o mat tadasi pekhigi chi da'ay sarihi halq quran o sunnat ki ni tahbar o siray kana no pada waqti de ulama یو سره د اجتهاد او د قیاس قابل او مستحق لري او هغه کوششو کو یو مساله کې حق له ورسېدو الله بدعا جوړون ورکړي او کچريته کوششو کو خو حق ته ورسېدو بیا هم ول یو عجر بلاوي ورسمره بحثه حلق د جدايه ما او ارباو پرسه لګیایي اي مار د هغه په اجتهادي کې حق ته رسیدل په دعا جوړون لري او کوم مسلو کې خطا شي نو ورکړي او اجر ده او دا نه ابو هو ور کوسلږي متفق كنلي علماء لیکلي دي داسې مثال لکه عام عوامو کنده مساله یوځه کیو مسلمان نه او په دمه نه قبله اشتبار غټی قبله کم په لگا سوکشم نشی دی تی تپو سکی نو دی به خپل عقل جگ گئی او چې دی اقل ولا کم په فیصله ور کنو اپره به مشکل کوس کرست کو معلومه شې د قبليله مسکړه هو او می موز شو او کچاره رستو ورته پتو لګې د جلا ما خوشی مسکړه او نو قبليله به شاو نو او می شرعانه مشورې وکړه د خپل کوشش کړي او د شریعت غو حکم یې پورا کړي متفقن علیه وانا عائشہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی الله عنها روایت ته چې نبی صلی الله علیه وسلم قال فرمایلی الحمد تبا منفه جهنم دادې دا دغه جوش او د بړاست د جهنم نفا ابردوها بالما نو کای دی لره په وسره متفقون علی او محدثین لیکلی چې دا د ټول تبو بارکه حکم نه دی بلکې بعضی تبو کی که په بیمار دی بو او بوا شو لري او یخدکو نو د هلاکت او د تباہی سببې جوړي دی وژنوی دیو, دیو ما هر طبيب او ډاکټر مشوره باندې کې متفق راي چا درلو وي جاو دی کې مثال په تور اردمانه بوا چوا د یا ختمي به هر ته به دارا دا دا حکم نه او د حجاز مقدس وی گرم وطن نو داغې ته به ټولې د دې قبېلې نه وسم په ډیرو طبو کې ډاکټرانو شوي چر د یخ کوي وبې واچو یو غې سره کې نن دا غته بس شي او شي هو وردا د ټولې طبو حکم نه نه سني سره سکه هرې طب کې لا څو د جې بیمار باندې وبوچایې الحمام من سه جهنم دا ته نو دا د جوش د غلاز د جهنم نه فابرده ها بالماء نو يهاكاي دي لار پو بو سرمت تا تكون عليه وان ها دم المؤمنين عائشي صدقي رضي الله عنها روایت ته چې نبی صلى الله عليه وسلم قال فرماینه مما تصوک چمر شو و عليه صوم فان با له روجي باقي هو وليه و ادا غ رشتدار بداغ نه روجي نسي دا په ابتدا اسلام کې حکم ورستو علماو لیکلي چې منسوخ شوی دی لکه ګور الله منوي موي والمختار دی واي وی غواره جواز دروجه دي اممات هغه سور چمر شواله حساب او باغبان روزه ولې هاذن حديث د دې حديث د او مراد په سر القریب نزديره وارثن کانک او غیر وارثن که غیر وارث وی یو قول د محدثینو چې څوک مرشو په دروجه دي د وارثان بچی نسی ا دا قول امام احمد ابن حنبل رحم الله تصف محدثینو منسوب کړي جمهور داوی چې پچا باندې فرضي یا واجب یا نذري روجي پاتې نو د دې په مخابله کې بفیدیه ور کوي او کم د سره غنم یا دړای اوربشي یا لاغه وره پیسې یو غریب له ورکول د دې یو روجي فیدیه او ها کچریو سره نفلی روجي دي چې او د دې ثواب خل مرداګانو ته نو د روجو ثواب سره بخل شي د عاف ابن مالک ابن توفیل رحمه الله نریوایت ده چائشه رضی الله عنها حدیثات دې ته بیان وکړې شو چې عبد الله ابن زبير رضی الله عنهما قال وي دي في بين دي یو بی عبارتي او ثوابين يا د یو بخشش باركي اعطته عائشه ته چې هغه بخشش او اخرات ورکړ او عائشي بيبي رضی الله تعالی عنها ایت عبد الله ابن زبير د عثما بيبي بچي او حضرت اسماء د ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها خورو عبد الله ابن زبیر قرایه او لکه د بچو پشان شان بیلویو لو نو ام المؤمنین کی دومره سخاوه چې کزرګونو رپي بچادرانه رولې غلي نا باغې غوښ تر خیرات کړي نو بس د خریوی چې یاو ودادلې دومره خیراتونه نه منې چې یا په ځبندې شو لګو ذکر اغلی دی نیازل ورته په سرګون روپۍ 4 اڑې نو غا خادم له وی چې دا خیرات کار دي چګه واپس را لاږي ورته نن زموږ روزه دا روز جماعت لهوبه د سپریفیو کړه نایشی بیوه له وی سامان را یادول نا یا نظام ته په خیر خیرات کې هيو نو دی خریو والله و قسم می دی بالله لتن صحیحنه عائشہ تو خامخمنی بشی عائشہ بیبی رضی الله عنها اولا احجورنا علیها یا <سؤال> بزه پدی باندې بندیز لګو نو عائشی بیبی لچاوی چې خوره خدایته خبرې کوي قالت اهو وقال هذا ويغدا سیویلی ای ورته ویغدا سیوی قالو نام وی او قالت هو لله علی نظر الله او کل ابن زبیر ابدا وی ها خا... خاص دل لا دफारه تمہاري نظر چه زبا ہمیشہ د د سره خبرې نکوه زبا ہمیشہ د د سره خبرې نکوه نا او خدای مور پشانو بي ام المؤمنين هم المؤمنين لو ډېر پریشان شد عبد الله بن رضی الله عنه ابن زبير الیها نو سفارش نہ پیش کول ابن زبير رضی الله عنه هو الیها ام المؤمنين عائشه صدیقه رضی الله عنها حين کل چدا دا حجرت زمانو اکدشوا فقالت بی بیوی لا والله دا سیند زمانی الله اللہ قضاد قسمی لا اشفعو فیه ابدا زبد چا شفاعت نمنظروم دا دبارکی امیشا ولا اتحنسو الى نظری یون بخپل نظر ماتو چید دی کفاری دی ورکم فلماتوال ذالک علا ابن زبیر کل چدا خبر پا ابن زبیر رضی اللہ نو اکدشوا اکدشوا پریشان شو نکلم المصور ابن مخرمہ و عبد الرحمن ابن الاسود ابن عبد يغوس رضی الله عنهما دیداو لوی صحابو ته وای دید شفارت د پار سلو خبر خبریو وقاله له معا ابن زبیر رضی الله نما د دوار او توي ان شادو کوما الله قسم تا سو دوارو لدر کوم د الله پرو لما اتحلتمانی علی اش رضی الله عنها شخام خاطاص بماور دننک ویپ ام المومنین آئیش رضی اللہ عنہ فإنها لا يحل لها وی بی بیشک دا چدا بی دیتا حلال ندی انتن زر قفیعتی چدا زماد سیر رحمید کارکول نظر نفاق نفاقبل المسور وعبد الرحمن را متوجیش الدادوار صحابہ کرام حتی استاذنا اجازتی ورطوال آئیش آقائشی بی رضی اللہ عنہ فقال دي دوارو صحابو و السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الله سلام دي الله رحمت او برکات دي اي بي بي انا ادخل مونغه حجره مبارکه زردنه شو تاکمه حجره کې چې دي دوارو سردار دفن دي دا دي کورو قالت عائشه ادخلوا عائشي بيبي راتنه شي قالو کلنا اي خسيله جوړول لكنه ويتون شي ادخلوا كلكم ټول راتنه شي ولا كانم عايشه بي بتفتن وانما معهما ابن الزبير <سؤال> جدي دواردان خرب ابن زبير رضی الله عنه اوسه فلما دخلوا اركل چوردن نشر نو دخل دایخه پر دینه افله کی ناسه او دخل ابن زبير الحجاب وردن نشر ابن زبير پرده تکنه اعطنا عائشه رضی الله عنها نو ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها داسی او معانقه ور سر او که كله سواهایی ورسره ملا کو توافق یناشدها او شوروش شدیدہ قسمنا اچول و او و جڑلے خدا الله فذ قسمی مور ما سره خبر شروع کا وتفق المصور و عبدالرحمن او شوروش مصور و عبدالرحمن یناشدانها عین بیبی تہ قسمنا ورچول الا کل الله الاک لم كلمتو <متحدث> قسمنا ورچول دا چې دا د بل سره خبرې وکي وقبلت منه او د داوذر دي قبول کي ويقولانه او د دوار ورته ویچوره نبی صلی الله علیه وسلم نهه منه فرمایل اما قد علمت من الهجره چې ته پوهه د هجران ضروره نه پله خبرو بندول نه نه کړې وَلَا اَهِلُّ لِمُسْلِمِنِّنِّدِ هَلَالِيَوْ مُسَلْمَانَ نَارِنَ زَنَانَتَا اَنْيَحْ جُرَاخَاهُ چه دے دے حجرانو پی دخل رور سر فوق صلاسن ددریو رزنا پلا فوق صلاسن اے یارن فلم ماد سرو علائشا کله کل چه دئی دیر کل عائشی بی بی رضی اللہ عنہ تا مین تذکرت و تحریج یو خی ورط دا احادیث را یادو لابل ورطویج د نو توفیقت بی بی شو روشتو ذکر روما دیت نصیت کولو چو گروه ما واده ما قسم خودلی و تبکی و جڑلی و تقولو اوی انی نظر تو ما خو نظر منلی و نظر شدید او نظر خو دیر سخشیر فلم یزالا بها همیشو دادوارا چی دیت میند کولو حتی کلمت کل ابن زبیر چې بی بی خبر کری و دیبن زبیر رضی اللہ عنہ سلام او رضا اے یو قسم چې مات کنو یو غلام بازا دے و آتقت فی نظر ہا ذالک اربعین رقبتن ازاد کلیو پل اخبر نظر کی سلوی غلامان داغ خوف الہیو سلوی غلامان ازاد کل و کانت تذکرو نظرہا او ودا بیچی کلب ادا نظر رایات شو دلیرا ما تیدل بے رایات شو الباد ازالک پس دلی سلوی غلامان وزادولنم فطبکی نو دور به وجړل خطات بلد مو حاخما رہا چې په اخ کو بیل پټ ټولن وانت شو د خپل ځای د وچنا دې لیکو لمائلي کلی دی رواه البخاری او رحمه الله چې درو رجل نه خپل مسلمان سره بایکاټ نه ده پکار دا بيبي بی ولې دور بایکاټ کړه په خبره کوئیږي کنه نو لمائلي کلی د دنیاوی خبرو د وچنا به درو رجل نه په بایکاټ او که دینی خبره شي کنه نو بیا بایکاټ کوله چې دا نبی سلام دا غدریو صحابهو سرپنځو سره دې بایکاټ کړو وعلى الصلاصه الذين خلفوا او ابن عمر رضی الله عنه دی او بچي سرا ترمرګ بایکاټ کړو دغورا چا کې دینی نقصان دی او دینی خبره یې وکړه نو دا غدری د وجنه درو رضونا فلم بایکاټ کوله شي وایره سړې دې زړه ګوري شاید زمما د نفس خواہش کورو کوم کړه الله حکم کور کوم دا ارسلی د خپل اسلام عمل لره چې ما دا ماده سره خبري بنکړي نو د نفس خواہش پرکو کله الله غو حکم ماته خلره چون کې بيبي خيراتونه کول ځان له سپري او خريوي زمو پدې باندې بنديز لګو نو دا ديني دینی وا هغه چې دا زمو بچي ده په جوړ لای کې ملوي کو به څنګه په ماده خيراتونه بندیز لګایي عالم کې ابن زبير مقصدم داو چې دا د ځان له سپري ځنا نو پدی اعتوار دی بیبی دامیشه بایکاټ قسم خړلو او به په دغه طریقې د صحابه شفاعت او مينت منظور کو وګور سلوی غلامان آزاد کلو چې بیا به امرايات شل نو دور به وجړل چې لو پټه به په خپلوند شوال رواه البخاري او رحمه الله وصلی الله وان عقبه ابن عامر رضی الله عنه سند حضرت عقبه ابن عامر رضی الله عنه نه روایت ده انا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم خرجا و ایدہ اللہ حبیب اتیو ایلا قتلا اہدن اغشہیدانو دو اہدتا فسواللہ علیہم لدعائی غفتی واغیتا بعد ثمانی سنین فسد اتوک لننا فسواللہ علیہم د دوای غختېوه غوی تبا د سنین پس د تو کللوونه کل مو د عید وشان لم فشان د رخصتهونې ژدو عمرو لرا ا الله د حبیب د عمر اخیر هه د دا داېلهکه ژدو نم رخصلی او د مړنم رخصتلی چې ز د د داې خنا نه داې بهخاطرته رووا بکل چیا تک خلاص دوهت شهداو ته دعا او او دا وکلا ناکل الله حبیب تلو دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم بدلو بعض علما او د دین جنازهم مراد کړې غرس ته بدر ته امام نووی رحم الله اوې چې دې کې د مزنه مراد دعا دا سمت ول عائل الممبر بیا دا الله حبیب منبر شریف ته خات او فقالا صحابه کرام را جمعو پا مسجد نبوی کی او داد دوار و جهان د سردار خیرنی خطباو پا ممبر بانه فقالا فرمایلیو انی بین ایدیکم فراتو زتاس و نمخ کی زم فرق گو را چې یو قوم د سفر اراده لري او ځان نمخ کی سوکولی گی چی منتبال دا خیمه اتره او خیمه برا لودره ممونږلهدوبو انتظامو کې د الله حبي اومتي در نه مخکزم تییاې در لکوم فرتون نهشهدون ععلیکم او او ضبهګوا په تاسوفررض د کې عمل و نه عده کوم الحوزو زما اوستاسو د میلاويدو او دملاقات غزې غګورې حوز د کوو سر به او مدکړوې ملاقات د الله د ح سره په کمې کې په ح د خوص اننی له زوری ل او ب شته زخام مخګورم د حسته ن مقامی حاضه زما د دی ځ نه دا دا د لبی د س مجززهوه زه په منبر ولاړې ما خپل حکاري لست او ب د چې لستو ځنیمه اخش ععلیکم چی زیرے گم پتاسو انتو شرکو چی تاسو گنی و شرک بہو کئی ولیکن اخشا علیکم الدنیا زیرے گم ستاسو بارک دی دنیا انتنافسوها چی تاسو بنا جائے زمین و رغبت دی دنیا بارک لو ساتھ ای دنیا بستاسو دی تباہی سبب جوڑشی قال راوی ویقوی بن عامر رضی اللہ فکانت آخرا نظرتن نظرتو حائلہ رسول اللہ رسول اللہ ويدا خيرني قتلوا چې ما غدلیو رسول الله صلی الله علیه وسلم په <تحدث> واقېدا چې ولکني اخش علیکم الدنيا زيریگم پتا سو باندې د دنیا بارکه انتنا قصوفيها چې تاسو ناجې او رغبت بوساتې پدې کې وَتَقْتَسِدُوهُ او یعبل بقتل کئی در دنیا دا وجنب یعبل قتل وئی فَتَحْلِكُو نُتَاصُ بَحَلَاكَ وَتَبَاشَي كَمَا حَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُم لَكَسَنْغَ چِ حَلَاكَ شُوِي وَاغَسُوكَ چِ تَاصُونَ مَخْكِو ایدی وجنبور سورة چه امت د دنیا را کلاوی ندور بقتل و قتال وفتنی سوا واقعي دا دوار و جهان و سردار اخیرنی نه د ندتلو خطبلا قال اقوه حضرت اقوه بن عمر رضی الله عنوی فکانا آخرا و دا آخر ما رسول الله صلی الله علیہ وسلم للمنبر چه ما تتلو دوار و, و سردار پا منبر و فی روایت پر روایت کی قال با اللہ حبیب فرمائلی اینی فرط لکم زمق کتاس لتیاریکو وانا شہیدن علیکم او زه به گواهیم پتا سو و انی والله الا او د چم قسم دې په الله مخا غور مخلاص تا الان اس ناز دوار جهان د سردار معجزه وا و انی وتیت مفاتیح خزائن الارض بیشک ما تراقریشی چابیا نه د خزانو د زمکی او مفاتیح الارض یا ما تراقریشی د ټول زمکی چابیا نه اے الله غا چابیا نه راک جدا خزانی یو د چابیا نه نماوی زمارہ با زمارہ چابيانې دې دې او زم دنیا دنيا نه له پکاره دوار جهانو سردار دنيا وا نوستا او دا چابيانې قبول نكيه او خيرت له ترجيح ور کا پذي دنيا والے دې زم کا کې جسم را خزاني دي او پذي کې سم را قيمتي سي زنه دي دا چابيانې دې دوار جهانو سردار ته الله پلاس او مبارکو کي ورګړي تودوار جہان دا سردار رد کرے یہ ہمارا باز ماں دی پکار نو دی زندگی دی پکار نمشکار شریف کی راغلی اللہ حبیب ی اللہ زما داد سی زندگی پکار دا چھیا اورز اگے او بلرز موڑے میچ کلا پمال لوگا راضی زبت اعلی جانم او چکل اموڑے نذبستہ شکر ادا کو وا انی واللہ او کتے چم قسم بی دی اللہ ذات عالی نبی علیہ السلام فرمائے ما خاف علیکم زتا صبح باندې دي بارکه نه يريګم انتشري کو با دي زمانا پس بشر کو کوي ولکن اخاف عليكم لكن يريګم پتاسو ان تنافسوا فيها چيتا صبح د دنيا بارکه رغبت ومنو ساتي نو پدي به يو بل وزن نه بیا ور دي ایمان فريزي حياو فريزي او قتل و قتال مشهور کوي والمراد بالسلام مراد د مذنسدي علا قتل او حدن کو شهداو دو حد اد <دعاو لهم> ای دعا لهم وې دي چې امام نوې رحم الله او د دعا ته مراد ده لس ولات المعروفه دین اغموز معروفه جنازه نه مراد جنازه نه مراد د دین او که جنازه شینوګره باځو لمد دې قیل دې څه ته کاله پسې څه کړي و جنازه خړوه وګره فقهاوتہ څه د فقه کتابونو کی کې لیکلي وي په يوميت باندې ک جنازه او به جنازه دفن شو د د په خبره جه کولی شي او په ترد چې دس شو بعضې ف قهو د خ خولی علاقاقې تجربی کي بعضې ګرم ععلکوو کې د دری ځونه پس مید خ کېږي کله چې مړه خاوشو مسله له جازهو پ لرکې فګورت د شو هداو د خودو هد شوه ده کنا که نه نو دا تر و تازه پر راته خبربات دا تر تازه راو ځکه بعضې خبرونهلاسیو دغهځ کې به اوبراتلی داویذ کی بہ داوی عمر اپ نے نصوص سو کال پس قبرن کلاوشي اور صحابه کرام پکه تر او تا ظفراتو صحابه کرام پای کسو تر او تا ظفراتو داویذ عمرو ابن عاص تابیل انصاری رضی اللہ عنہ نے روایت کہ قالے فرمای صلی بنا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الفجرہ مسکڑو مونږه نبی علیہ السلام د صباح دغه صباح د مونږ نفس وساعد الممبر منبر شریف ته وختو په خ بو او تر دی چې ماخ نه پورې و خته هضره تي العاس تر دی چې د مازیګر وقط را سمه ننظرل راکو شو فالله موځ و کوسم مصدل من برهو بیا من بر ته ختو ح غرببهې شسو تر دی چې نوردف شو په اخباره خبر را په معکانه ا هغه چې کوم مخ کشیو وما هوکانو او کوم چې ترخامته پورې و کږې کوبې فتنې فَأَعْلَمُنَا أَحْفَظُنَا وَإِدْرَ آلِمٌ فَمُمْكِنَ غَسُوم بِچا دا خبر ډېر یادې کړی رواه مسلم ان نوم المؤمنین عائشہ سی رضی الله عنها روایت علی الله چې نظر منو لچې ده به الله ته نو دا صحیح نظر دې فلیو ثیوو نو الله تعالی به داری دی او ومن نظر ان يعصی الله ما چې نه راضی خود دې کفاره د قسم کفاره ده دا نو په د قسم کفاره راضی کنا نو دانور ائمه وای چې نه راضی په ائمام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په مزهب کې دا تفصیل ده اے بعض حرام لعینه اله ده نو یو شی چې غما عصیت لعینه اله ده د دغشید عند وجه غما عصیت ده نداکی نظر کچاو مانو نو نظر مناخد نه او په دې کفاره نشتا او که یوشه معصیت لغیرې هې دي امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وای چې دا نظر به پورا کینا خود دې کفاره ده قسم کفاره ده دې کفاره ده قسم کفاره بعض نه دا چې موږ دې الله تعالی دا ری نظروم نه خو به وسو تا قوت نیږي کې مذهب حنفی کې کفاره مگر ازنان او باځ ناپو پوه نه لري بازيبه وای په ما دې نظر چې دری میا شروجی بني شم دری میا شې وګرو جوړ نیويش نه باز بیا نه نیوي چې ددری چونی سيایو میا شو نی شنو بیا نور نه شې نیوي نه دا دنا نظر ده چې وسهو طاقتې نوي او یقینا مجبورش د بیا بده قسم کفارور کوي رواه البخاری دومه شریف رضی الله عنه روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم امره دته حکم کړو بقتل الاوزا فقط لولو د دې مصر تاسو ورته مصر کیوایه وکړه وقاله او د دوارو جهانو سردار فرمایلی او کان ينفق ولا او ابراهيم عليه السلام د سوزور د فارکم اور چې کافرو بل د دې په پوکي ور کول د په پوکي په سنکه ایدل خپل نیت د خو له متفق علی رضی الله عنه روایت ده یې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی من قتل وزغتن چاچه میسر کے مرکو فی اول ضربتن پاول گزار فلہو کذا نو دل رب دور دور بدلیوی حسنتن دے کئی لیکر اس راروان تی سل نے کئی ومن قتلها او چاچه قتل کو دیل رکی ضربت ثانیتی پدویم گزار نو فلہو کذا و کذا حسنتن دد پا رب دور دور نے کئی وی لولا کمی دلم بنی گزارن وین قتلها فی ضربت سالسا او که چرې خطرې کو پدریم درم نو فلو قذا به قذا حسه وفیې وته په یای پ داسې جم قاتله و غ چا چې می سر کې قتل کو فیی زور بې پاولګزار نو کو تی بهله هو می تو حسه دله به کامن نامه ک سرې کو لیکلی شي ی و او دال ګزارې ځکه وئ چې ک چرول ګزار نهې خاط شو نو دومره ې دمنډه وای چې بیا د ش کا اکثر چې داول ګزار نه خاش نو په درم او دریم دی دقبضې د لا نه را ځي نول ګزار د خ مضبوتوي جې پهې مرش او اخلی علم و لیکي سره د دی نه چېې پوکی براهی م سر له ورکول ورته وي دا ډیر زهری لشه دی او د دی د مګ نهوج او کللو دا سیم کوي چې اولو سرګن پروتوي مالګ پرتهوي نو د هغې نه بره دی پهقییتیا دی کوي هغه هم زهحې وي هغې نه مرگوا ک کې. بعضې تبلی غواله کسانه می سرګې می سرکې پهخورار کې مړو ډې خلکوله تریف نو داس څخ زههریله شره وافسان ې دوونه غاالې کو که په دویم ګزارې وژو دی نه کمب وف سالسطې دو نه ظالیک او په دریم کې بکم د دی روواو مسللم قالحلل لغت د لغولهواری چل زهغو الله عزواابو و داغ غتو توی من سامن ارس چې سامي ا د غه یو کېسم دګورېې ډیر بازی دا تیوی چی پونو کیوی رنگ بدلی را بدلی سوروی سبینوی او دا تول یو کسم دی دا بلک شی بلکی او دا دیلک مراجمہ کی گی یو کسم دی او د تول د وجل و حکم دی آئیشی بی, بی رضی اللہ عنہ پا کور کی یو چکا دی دا پارا ساتھ لیو او دی دا قتلول دا, دا رضی اللہ عنہو نا روایت تی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی نی وای قاله کاله رجلون د الله هبي ویللی دي چې ویلی یو سړي لا ټ د قن نه ب د قتل خا مخظه به خیررات کوم په خیرات سره ف خهجه نو خیرراتې او تو دیی د خیررات سره پ کوته خیرراتې وغ فواه نو کېښدو في یا د ساری خیر په لاس د شپې پټ خیراتوررکلوو یو سړی له مخې لرن د خرات والله او دله پته نه لګې چې دغوغللی په اس بهو چې خلکو سباکو یاته حد دسونه خبرې تو س دقللیله تهاعله ساریقین خیرات کړی شوي د بګاش په فغلل فقاله ندي مسلمانو الله مل کل الحمد الله تاړ ډیررحمدونهدي ما خو خیرات کولو غم دغل په لاسو کېواقعې لا ته س د ق نه ب دقط مذ بل خیررا کوم په خرارج نو د د خپل خیرات سره پهدو هافه د ځانیت نو پې ر شپې وورکوول او ناانه روانو غې لی ورکو نو بد بدکارا فس به خلکو سباکو او خبرې کولی وي تو دقللیله ت لازانانیا بګاش په خیرات کړی شوي د یو بد کاره ځناله فقاله نو دغې رجلوي الله ملکه الحمد الله تا رحدولري الزانانیت خیرات می وککو ا غم د یو بدکارې پلااس کې واقعې شو لاتهصد د ق نه د قت به خذ به خیررات کو فحارجہ بیس ودقتی دیو و تو د خپل خیرات کرا فوضا ها نو کی خفیت غنی یومالدار سړي لیلا ستي ورکو فاصبحو نو خل کو صبا کو یتحدثونا او خبري کوله وی تو صدق اللیل علی غنی بی گاش په یومالدار سړي چا خیرات کړه فقال ندعو اللهم الحمد الله تعالی الحمدنا یا لا سارقین یوش په مې ورکونو هغه غلو و علی زانیه نو بلش په زانیه و غنی او بلش مالمدار او فؤتيا فؤتيا و ادتا خوب کی خبر اوشوا یالا غزمان نبی ته الله وحیو کا فقيل له د تويلش الاما صدقت کالا سارق ارش استال خیرات ته بغل فلعه نو کی دیشی سی داغل ای استعفا دے طلب د پاګرام نه یو کی ان سرقت هی دخلانا نام دلوئی چه غلم د بنده ده او مسلمان ده کنا نو پاغو لگنی خیر خیرات نکی که دیشی چه دا خیر خیرات دو جناغا الله دقلان بن کی و اما زانیت ور چه دا بدکار زنانا و اوتاو لخیرات ورکو فلا اللہ <سؤال> دستعفا عن زناها که دیشی چه دا زان بچ کی دا دید و جن دا بدکار اینا و اما الغنی ور چه مالدار ره فلا اللہ ایان تبرا که دیشی دا حاصل کی فَيُنْفِقَ مِمْ مَاتَاهُ اللَّهِ او دیو لگئی دا غمال نشی اللہ و لور کرده رواه البخاریو بلفزه و مسلمن بمانا ہو امام بخاری الفاظ سره نکل کرده او امام مسلمم د حدیث نکل کرده و الفاظ دا غنبی او مانع دا غشان دا وانهو ددغ ابو حریرہ رضی الله عنهو نروایت ده قال عليه فرمای کُنْ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دَعْوَةٍ وَيَمُنُ دَ اللّٰهِ دَ رَسُولِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرَاج وَيُدَاوَتْ کِ نَاسُ دُ فَرَفْ یَدَيْهِ الزِّرَاعُ دَ رَابُور تکڑے شُود سلام دَ پارَ الزِّرَاعُ دَ مخنَی لیچا اے دَ گړ دَ ساروی دَ مخنَی لیچا دَ ډېرَ قَغوی او دا په وحو کې پاک او حضرت الله دا حبيب بداغه وکانت وکانه تعجبو او چې الله حبيب بداغه خوا او دې مخني لی چې په پتا جوخه چولو فنحثهم انحثا نو په قافلو مبارکو داغين شکول کو شکولو سرداه سنت طریقہ یا وډو کې پلاس کیونی سي او په قافو دي او دا اللہ حبیب پچاڑی وانیم پرکڑی دار نو دا سی مجلس کی صحابو ایمون ناس تو دا اللہ حبیب دا غشان قراب کولو او وقالوی فرمائل انا سیدو الناس یوم القیابان زب سردار د ټولو و خلقو ایم پرست دا قیامت حل تدرون ممہ مم زاکا وی تا طلبت الشداد سو جنا وی اجمع اللہ الولین الله برا جمع کی پرزد قیامت اولین او آخرین فی سعید واحد فی یو میدان کی اید شام دا مبارک از چې دا نو دا از مکا بانی بدتول مخلوقاتو حشر کی گئی فی انظرهم الناظرون گوری بدی در اکتنکے ای یو کتنکے کې گوری نو دا سی ہموار از مکا بای چی دا اطول بول اخکاری ویسمعوهم الداعی او دیتا با یو داعی اواز و رولشی و تدنو من همو شمسو او رانی زدی بشی دی خلق و تنور پرزد که آمد فیبلغو ناسونو برسیگی خلق من الغم دا غم نا والقرب یو دا تفلیف و مسیبت نا ما لا یوتوی کون چه دیوی تاقت نلری ولا احتملونو نبی برداش کولشی فیقولو ناسونو بوی دا خلق یو بلتا الا ترون تاسغورین ما انتم فيه اغث تشی تاس باغی کی الا ما بلغکم او ترغی پوری چی تاسکم زل رسول هل تنظرون آیاتا سغورین من ہغس یشفع لكم الى ربکم چی شفاعۃ کی تاس لسرا صرف تا یقول نو و بعض الناس لبادن باذ الگ باذ تا راجم وشتور خله کوئی بابوکم استاذ یونیک حضرت آدم علیہ السلام فیاقومون ورتراشی یقولون اداثو لولاد غور یا ہا دم انت ابلبشر ای آدم علیہ السلام تو خود تولو بشر و کلارو خلقت الله بیده اللہ تطخ اللہ ذوڑ کڑے و نق خفیک من روحی اپ کو کوانے او پتہ کی دروخ پنا و امر الملائکه تفسجدو حکم کړه وملائکه ته نو تاسو سې تکړه و وا اس کان کل جنته ګور په ژوندون په جنت کې وصولهږي الا تشفع لنا ال ربك ته سفارښت تخپل رب ته الا ترا تو ګور نه الا ما نحنو فيه چې مونږ پکې یو و بلغنا او مونږ شومره پریشانایت رسیدلې فقال ادم علیہ السلام وئیه جما بچو ان ربی غضب بغضب وبر جما عرب فغصہ شوه د پداسه غضب او قہر سرا لم یغضب قبله مثله چه نو غصہ شوه د دین دی مخ کی د دی غنت داسه پقہر کې رهنطا ولا یغضب بعده مثله او نو بد دین دی بس پداسه قہر او غضب کې راشی ز سوال نشم کولای و انه نهانی یعنی شجره او زې منه کړه او دوونی د میوي خړو دی ویو لته نو زمانه ارشیو فاسوي ته نما اغه مې و خړلي وا او تر کې اولادار مې کړه او لغز شرانشه نفسي نفسي زده خپل ځان په فکر کې مې زهبو الهيري لار شي زمانه بغیر بل چا تا زهبو لا نوح ته او اله لار شي نوح عليه السلام ته ادم السلام ورته فَيَأْتُونَ نُوحًا نُرَابِشِ دَطُول خَلَق نُوحَ عَلَيْهِ السَّلَام تَفَيَقُولُونَ وَرْتَبُوا يَا نُوحَ نُوحَ عَلَيْهِ السَّلَامَ أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِ تَاوَل دپیغمبران نه اله ارض از مکی تا چې د شرک کفر او د منکر درته پار الله تعالی غلې وی وقَد سَمَّاك اللَّهُ عَبْدًا او الله تا کنو میخه چې ته د الله بنده شکرګزارې الا تَرَا إِلَى مَا نَحْنُ وایت ګورنا غسته چې موږ پکې یو الا ترا اله ما بلغنا ته ګورنا غسته چې موږ ته سمره پریشانی رسیدلې الا تشفع لنا الى ربك آیات سفارش نکې موږ خپل رب ته نوح علیہ السلام وای ان ربي غضب اليوم غضبا زما رب فغصه شدنن فداش غصه لم یغضب قبله مثله چدا څه دې نه مخکم کله په قهر او غضب کې نور أغله ولئی ولئی قد وبا بعدهو مثلو او ارګس په غضب کې برانشي پد دې نه په مثل للی وانه قد خانت لی دعوه زما خو یو دعوا او دعوه بها قومي او ما دعاخ في القوم لمخيري کړی نفسي نفسي نفسي ما ترى ذلذان فکرت اذهبوا الى غيري اذهبوا الى ابراهيم لار شيبل جاءت لار شيبراهيم عليه السلام فَيَقُولُونَ اي بلاش ابراهيم عليه السلام دوی ويا ابراهيم انا ترى علما نحن في تبورنا است چيمو پخيو فَيَقُولُ لَهُمْ لَبِئكَ قد غضب اليوم وقد وبن وما عرف غسشو دې پدا چې غسي سره لم يغضب قبله مثله چه دا سه نمخ تی قسشو ولن یا قدوا بابادهو مثلهو او نبدا دی نه پس قسش وینی کن تو بیشک او مزو کذب تو سلاسا کازی باته مادر خبر ادا سکڑی وی چه غطوریا و تعریضو وولیدون کو تداغین دا سه معلوم دل لکه چی دا دروگوی ته تا توریا او نبی دیده کی وی کذب تو سلاسا ما درې پیری ثوریا کړې واغ درې پیری سو یو ورته خلکو یی چې زمونږه جی شند او مونږ سره به زی او زمونږه میلا دا او استعمال ولا ابراهيم عليه السلام قسم خړلې چې دا بوتان علماء ته اغه فانا ذره نظره تن فقال اني ثقيل ویل زمو طبيت لکټ کون ده تاسو نه اور او ها مخه د انسان طبيت کې سناس بيماري وی ندا خبره درست واغاپتی طریقه زان پاتی کولو چه دی دا درگاهو نا خالی کی ندا بورتما توب او دویم داو دویم ابراهیم علیہ السلام سرخ پل بی بی روانوان اغا ظالم بادشاہ پمل چې تیره دل نو بی بی تیوئی چه دا ظالم که چرستا بیزتی کئی نو ماگو ردی لیویلی چې دا می خور داو نو تا چه ما در کې تم ورته آئی چې او دا می رور دے کور دا مسئله را دا ښه او خاوندم د یو بل اسلامیروونه فین ديو ملتهښځ او د خاوند په منکم اسلامی و قوت دی د دا ظاهرن کې خلکوله درروغ کاردل خودې دطوروری وي او درم داو چې کلی غ بوتان ذې زری زرییکل نو مشرکان و چې دا زمو خدایانو سرهده کارچکري غوی بل فاعله هو کبیرو همغاذاه راغت بوتې دا ټول روانه ده کله دغه څور غلي نو یعنی درو حسابي خدای او ثوري اوه خدامبيا او شان ډېر لري دا امبيا او شان ډېر لري نو پرد قیامت بيد خبرمخه نشوي بنفسي نفسي نفسي ما اثر دزان فکر لري ما اثر دزان فکر لري اذهبو ال غیري لار شي زمان بغیر بل چا ته اذهبو ال موسی لار شي موسی عليه السلام بیاتون موسی ندای براشی موسی علیہ السلام تا یاقولون نریبو و یا موسی انت رسول الله صدا الله رسول و فذ ولک الله برسالاته الله تو غورا کړه چې الله پیغامات خلقل رسول و وکلامه علی الناس او تاسو غورا الله په دنیا کې خبرې خلقو غورا کړه اشفع لنا الی ربک مونږ د پاره سفارشو کړپتا الا ترى الی ما نحلو فيه چې دامون پهڅک نګړم موسا کلیم الله ورته وي پغ رببي ک د غضبال یو م غزبان لم یغ قبلله مسله وال یغ به بعدده هو له زما رب داې په قه کې راغلی چې ندي نه مخکې پهې غڅ کې راغلی او ن پس را شي وي قدقطتن تو نفس ما د تعافرو یو سړی وجلو لم اومرې ق مال اذا قتل له ختم نوش اگر شي ختائی قتل ما یو گزار ور کړ او دور رلو شان نفسی نفسی اذهب الى غيري ویلار شي زمان بغیر بل چاہتا ختم کو حدیث ختم دې دېذهب الى صالح حضرتی صالح السلام نوراب شي صالح السلام تا قولو نه دا خلک ورته یايسان ایثال السلام ت رسول الله س د الله رسول وکېمهتهو د الله غ کلمهوي القاع لا مرمه چې د ور ارت و کړړي او ور زې ومریمبيبي تورو هم من او د نورو ارواو پهشان د الله د ترسنا وک لم دناسهفلمه د په ځګو کې د خلکو سره خبرې کړي اشفډناله ر موږ د پاار سفارش شو ک خپل ربتله تاار اله مع نحلو تقول انا دامون تصور تکلیف کیو نیسا علیہ السلام و ان ربی قد عذب الیوم غضبا لم يغذب قبله مثله و لن يغذب ببعبه مثله زما رب دات غصشو جدات نمفت غصشو نبائند غصش و لم يذکر زنبنا و دس ذکر نکو اگر دی حدیث کی نظر آگل پانور روایات تراغی نیسا علیہ السلام ورد چې چینی عبدت من دون الله. دا الله نه بغیر مشرکان زما عبادت او بندگی کړو ما الهه جوړ کړو نذپ خوشالم نوم او زپ راضیب نوم غنابود الله سره ز شریک کړو ما ته رب نه حيارای ز سوال نشم کول اني عبدت من دون الله زما عبادت او بندگی کړی شیوه ما سيوا د الله نه نفسي نفسي ما سره د ځان فکر دې ازهبو الهي یعنی ازهبو اله محمد صلی الله علیه وسلم لارشای محمد صلی الله علیہ وسلم تا وفی روایت فیاتو نادی براشی نو نوائی بدی اید اللہ حبیب انت رسول الله صد الله رسول وخاتم الانبیاء دفول انبیاء ختم ان کے وی او پاخر کے راغلے وقد غفر اللہ لکا ما تقدم من زمدکا وما تأخر الله اتاہ مخی روز تو ارسم اشکدیش فعلنا الی پارا سفارش کحق ول رب تعالی ترا الی ما نحن فيه تو گور نه دمو پس سکم حال کیو بل الله حبیب برتوی زدت دیده پاره او علماء لیکلی د تولو نہ مخ تولی د الله حبیب کنا راکل وای کټولو نہ مخ کراغله نو بیا خو بدا فضیلت نو ثابت شه هر پیغمبر تلا الان قری وب انکار کی باخر کی براشی سید الکائنات تا فان خلق واذا بالعرش فاتی نورا بشم تحت العرش د عرش د لاند فاعقع ساجدا لرببي بپریو بزم سجدہ کون کې رب تا علماو لیکلي دا الله حبيب په سجدې وکرو دي بعض محدثین لیکلي یو وقتی په مقدار به سجدې فروت دي یو وقتی په مقدار به سجدې فروت دي سمیتک اللہ علیا اور اقلو بک اللہ بما ونه مما حمدیه ده حمدو داغنا وحسن او دا خیستہ سنانا پاغشین سشیخ لم یفتحو علا حدین قبلی چه نبی کلا او پڑی دا پیوتن زمان مخی باج روایاتو که دا سیر اگر دا اللہ حبیبوی ما تبا ددا سی حمد او د الله دا صفات و دا تاریخونو توفیق اللہ را کی چې ما تا اسا غیاد ندی نبورا دا, دا الله غصبا کلا رشی دا حبیب د دی سجدی سرا او سم یو قالو بی ابو ویلشی چی حبیب ایر فارا س سل تعتوح سوال کا ونگر قولِ بشی وشفا تشفا او سفارش کا و سفارش بده قبلولش دوار و جهان و سردار فرمائی فار فورا نو نزب سر پور ککب فاقول امتی یا ربی امتی یا ربی امتی یا ربی زبوام زما امت اے زما ربا زما امت اے زما ربا زما امت اے زما ربا لومت شکر بے فَيُقَالُ يَا بَنِي شِهَابِيبَا ادْخُلْ مِنْ أُمَّتِكَ وَرْدَنَكَ دَوْمَتْنَ مِنَ أَسْقَلِ حِسَابِهِ شِبَايْبَانِ دَسَرَ اډو حساب نشتا مِنَ الْبَابِ الْأَيْمَنِ دَالدَرَوازې فې طرف نه مِن أَبْوَابِ الْجَنَّةِ دروازو د جنت نا وَهُمْ او دای بشریک د خلقو سره په ما سو ځالک پاګه د دین له دی مِن الْأَبْوَابِ د دروازو نا ثُمَّ قَالَ بیا د الله حبیب فرمایلو الذی نفسي بیده زما د قسم وباغزا چې زما روح دا غه پلاس ان ما بین المصراعه فمن دا دوڅو کاټونو او د ورسلو کې ممصاریل جننه دا ورسلو د جنت نا ای دو روغ د دروازه پی دیو زینات تر دی بل ز پورې بدورای کما بین مکه ثوهجر لقد مکی مکرمه او د حجر مقام په منس کی صورت فاصله ها او کما بینه بکتا مکه تو بصره یا لک چه سمر د مکی او د بصره په منس کی فاصله دمر لی لی دروازه و متفقن علیه د دې کی د الله د حبیب غشان چې د شفاعت کبراء وای دې د مقام محمود دا تاب الله په میدان د محشر کې د ټول انبییاء او روان د ټول مخلوقات او روان دی فضیلت به ثابت کی وآن ابن عباس رضی اللہ عنہما تحضت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نا روایت تے قالد فرمائی جا عبراہیم صلی اللہ علیہ وسلم را اپلل کریو عبراہیم صلی اللہ علیہ وسلم بی ام اسماعیلہ فمورد اسماعیل علیہ السلام سرچ حاجی ربی بی داغی نمو ابنِ السلام سرا هو و ابنی حال دغب پهچ مع اییدلی اسلام سره وه تې او او حال داې چې موردي بچو دورکل ینی لدو ورکو د پی ورکو په زماه کيو دا د شام ل لا روانو حتىته وه تر دی چې ادې کلدی د الله سره په د دوحتتن د فوق زمزم, چیز زمزم واقی آل او قم زمزم چې زمزم د پیډه پاتواقي آل المسجدي او پاغه چتې صد جمات کې او دغه وخت دا علاقه زنگلو زنګلو ایسوکو کې اوسېدو ولنو وليسب مکه تا يوم اذن احدن نو په مکه مکرمه کې پدغه ورځ ایسوکو کې وليسب ها ما او نه په مکه مکرمه اید زمزم نبغیر اسم پا مکمو کر رمکی نوریو بنشت تاکدینو دلورو زیونو نا پا مختلفو طریقو سر راوستیشی و روڑیشی فا ودواع هما هناکا نو عباد کل دی پا دغزی که و ودواع انده هما جرابن او کی خود دی سر جرابن یو گوڑی فیه تمرون چه ایدی کجوریوی و سقاون یو مشک فیه ماون چه ایدی کجوریوی اور دا ماشوم بچے او نو جوان بيبي ابراهيم عليه السلام د حکم خداوندي د وجنف لريخي وي وجنه مام کو تبيديږي چې بل چاله داسه جهيزندري دا معامله د وحي پر ذرييه وا ثم قفا ابراهيم بیا واپس ابراهيم عليه السلام من تلقنتل لکه اي بس روان شو دې غلط تفريق ور فَتْبَعَتْهُ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ وَرْقَصِي صَمُورُ دِإِسْمَاعِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَتْ نَذِيرُ وَرْقَصِي أَوَازُنَكُ لِيَ إِبْرَاهِيمُ أَيْنَ تَذْهَبُ وَتَتْرُكُنَا بِهَذَا الوَادِي إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَشَرَّدَ <تصفح> قَضِي او تَفْرِيزِ مُنْقَضِي بَيَاعَانٍ <تصفح> أَوْ مَيْدَانٍ الَّذِي لَيْسَ فِيهِ أَمِينٌ هَاكَذِهِ بَدِي كِي چَرتا سَمَانُسِيَّت وَالَشَيْ نِشْتَا ولا شيء نقبل سے شیشتا فقالت له ذلك مرارا دی بی بی فرمائے ابراہیم علیہ السلام تدا سے بار بار وجعل لا ينتفذ اليها اے ابراہیم علیہ السلام شوروشو جدی طرف سے درست کتلنا بی بی پوہ شو خدا خدا سے خاون دے چ مہربان دے او مشفق دے خجلا غوری نہ اللہ حکم دے قالت له بی بی ورت اللّٰه امره كه بهازا الله حكم کړې داته ده دي قال نعم ابراهيم عليه السلام ورته ااو قالت نبي بيوي اذا لا يضيعنا په داغه وختي مونږه الله بربادې دوله ورنږي ابراهيم عليه السلام لا رسل رجعت او بيبي واپس فن خلق ابراهيم صلى الله عليه وسلم لاړو ابراهیم صل الله عليه وسلم حتى اداکانه ع عند سلی یا تر دی چې شو دغه صنی دوچ ځ سره ډیره غونې سره خیص لا یاره نه په داسې ځ کې چې دا بچ ورته بیا نخکارې ده یعنی داغ ډیرو میروونه پنا شو نو استقبل بوج ال الب خلیلو رحمن ابراهیم له اسلام په خپل مخ الله شریف ته مخ اولا سنے سم دعا بے او لا سنے پور سم مدعاء به حواله دعوات او بيدوا وختف دي دعاگانو سره فرق هاي دي او لا سنے پور تکا فقال ربي ارفع رب سما اني اسكنت من ذريتي ماذا سوق نه پارا فریسی د خپل اولاد دوادن په ودا سمیدان کی غیر زی زرع چې نه د فصل زرګونولو حتا بلغ ترديش رو رضیدو تا غایا تشکرونه pore وجعلت ام اسماعیلہ غر زیدل امور د اسماعیل علیہ السلام ثردو اسماعیلہ چې شوده به ورکول پای به ورکول اسماعیل علیہ السلام تا وا تشربو من ذلک الماء دغه وبون و اسکل حتی نفذ تر دې چې ختم شو ما فسقاء هغه وبو چې په مشکی نو عائشہ مورتج به شوہ او چې کله مورته فراغ نه مېلا ویږي نو بچي بچيله شودني واعط شائبنو ها او بچي متبي شو وجعلتن ذريله او شوروش ودا مورچ دي بچي ته قتل بچي ته قتل يتلو او قال يتلبثو داسې لته والي اور غړې درار غړې دودوږي دوځينا معشوم کله نصیب نام را جای پس مکه چې چېغي وای او صورت ملاوی کنا نو مور ورته له شوټینګ واله فن ولقت نو لا مور کراهیتان تنزور ایله د بد غنلو نشي د بچی ته کته نشو فواجدت الصفا وی مند د صفا ډیر اقرب جبل میذدی هر فل ارض مزمکا کی حرم شریف تا. یلی ها چې نزدیو دزمکی د حرم شریف تا. نفقامت عليه باغی ادری دا شوکی صحیحول چې کا شرطه شوکی او د بسیله پار د فراق ستلبت له کوم استقبلت الوادی او بیا را مخامخ شو دی وادی ته د صفا مروا په منځ کې پړو ناغت رحمت وای تان زورو دیکتل حل تر احدن چې دا ویلی سو فلم تر احدن ندین کذ شوکم فحتت من الصفا نراکوزه شو د صفه حتا دا بلغت الوادی او چکل رو رسیده دغی خوڑ منس تا نو رفع طرف درعی ها پور طرف دخ کل کمیس و لنگ سم مسعب او بے مندو والا سائل انسان المجهود وشان دا مند داغ انسان چې هغه جهد و کوشش تر مندو وی حتا جاوزت الوادی تردی چی دان در اخوڑ نورتی رشوا او سم اتت المروع بیا مروع ترالا فقامت عليها انه ده مروه پډې رايو درېدا فنظر ثريك هل ترى حدا سوقيني فلم ترى حدا سوقيون ليتن ففعل ذلك سب مراتب داسي وپيره وکړ ابن باكر رضي الله عنه وايي چې نبی عليه السلام فرمایل فلذا لك صنع نس بينهما د دې وجهنه خلق د صفا او په مانس کې منډې وایې اے الله منډې دا, دا سیمحبوب شوي چه دا عمل اتر قیامت جاری و ساری و کا هو ملک او ساری او ساتر رسیوی نفع غز دما مدتو کار هو هوا بین ملک این دما وزع زمزم چوی کتل جبریلمین علیہ السلام دا زمزم دا کوئی سر و لارو فبعصا بعقیبی یعقال بی جناحه جبریلمین علیہ السلام دا اخبال پند پزمکا کیوالا یاد راوی شت چل اللہ حبیب فرمائی دی وزر ووالو د چې جبری لمین نظر والو ح حر مع او د ځمک نه را سرګندې شوي د دا د زممز و به اوواوکلامهشهه د چې اسمیل للی اسلام لې والې غې سر روت ع کې حیث کې داوي چې نه جبری لمین للی سلام پونده وواله یا نظرالو زمزمو بروتتي ح وهر ما او بره سرګندې شوي فجات تو حی بی بیبي شورو ش داسې حوزې والله جوړو وَيَتَقُولُ بِيَدِهَا هَكَذَا او دی پلا سُنُما ندا سي داسه خوز و رجوړ کو وَجَعَلَتْهُ عَرِقَ الْمَاء او شوروش و چې دا راډ کو لي او ب فې سِقَاهَا پَلَف دَکُولِي او پامش کې چولې وَهُوَ يَفُورُ او هغه داسه جوش والو باعد أما سفرِهِ بس ديري چې بل په ډکه کنو ویلاندې بیا بی جوش والو وَفِي رِوَايَةٍ بِقَدْرِ مَا تغرفو. پيور روايت کیدا سي چې دي وسومره لپټه کول نو چا به چا بل الله په اوږه وغاره اوتي قال ابن عباس رضی الله عنهما عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما وي چې نبي عليه السلام فرمایلي رحم الله ام اسماعيل ارحم بك الله په مور د اسماعيل عليه السلام لو ترکت زمزمہ که چره دي زمزم دا او بکري خوي او قال لو لم تغرف لو لم تغرف که چره دي لپنه داکول د یو ګونا لکانت زمزم مؤینا موینا نو دا زمزم به روانه شینه و پټوله ماکته به بده قال تعالی حبی فرماییا راوی وہی فشر به نو دی ابوس کله و ارض عت ولدا ها وبچته شو دو ورکل فکان له ملکو فرشتي ورته وي اول ورته وي ته سوت ویژه ابراهیم علیہ السلام بی بی نویتی پوری خوشی میابان تھی او دکریخه وینزی الله الله تپریخه بیا یو کافی شفی ذات تپریخه وی لا تخاف وزعتا غرد بربادی دون یری گایما دا دبربادی تو زندری با اننا ہنا بیت اللہ پدی دے, کور دے دا اللہ دا وقت کی کور د اللہ دغه وقتی بیت اللہ شریف نو یبنی ھذا الغلام وابوه جوړۍ وې ستاره بچې جننت ورته په هیګه کې شو د ورکه او د ان الله علی یذوی او احله الله د دې کور اهل زایا کینا وان الله لا یذوی او احله الله ان زایا کوي اهل دې وکانه او د بیت الله شریف اس د زمکه نفر تا کرابیا اے پشان د زګ او پشان د اوچت اس مکه تاتیه سیول راکلل بورت سیلابون فتا خوز و یمین بیت اللہ شریف نمبر خی طرف اوگست طرف لطل او داو چت غنتی زی پاتے ہو فکانت کذالکا دا بی بی دا سوا حتی مرد بی ہی من جرح من تیرشیو پا دیوان سکسان او سڈلد جرحم قبیلی او قبیلی مقبیلین من طریق کدا دیرا متوجی کی دن کیو دا غلار دکدانا دا دا مکی یوی صلح فنزلو فی اسفل مکہ کی مکرمی پاغلان دیسا کی ران نازل شیو دمی کولا فراو توائران دیو کتو یو مارغا آئفا چی غدا سگرزی او دا مارغا سیوی چې دے پوبو گرزی وی کتو دی یو مارغا چی غی چکر لگونو فقالو انہ هادت توائران وی بیشک دو علامائن دیخو پوبو گرزی او لعہدنا به هادلوادی خامخا ده سمرا وخت مون پا ده میدان بانی رازو، سورا پیلی مخکی مران تا خوبه نشتا، او ده مارغو خود و بوده پاس دوره تجربه و ده عربه، فا جرین او جرینه، نو دی یو قاسد یاد وقت، نو چیو کتل تا زمزمو بودی، فرجعونو نو دی واپشل فا نو خبر ورلو ورکو چې دل تا دی، امو عند او امو اسماعیل عند الماء او اسماعیل علیہ السلام مور دو غو سراوا لدې کی اجازه تو او هغه ولې ورکو هغه را دې دې عرب عربو نزدا کړي ځکه دا عرب او بیا په دې کې نکاح کړي او دا غزه بیا عرب باچوي د پدې طریقې او د حدیث ته تانور و ان بیا وایو صلی الله تعالی علیه و آله اکثرمو او السلام علیکم رب العالمین صلی الله علیه و آله